Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum wassalamu warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum wa wa warahmatullah wa wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh. Inalhamdulillah. Amma Ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu Jamar Rahimani Warahmatullahi Allah. InsyaAllah kita kembali Melanjutkan pembahasan kita Dari kitab Fikir Asma'il Khosna Penjelasan tentang Nama-nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam rangka kita untuk lebih mengenal Allah Taala, karena dengan mengenal Allah, Surah hamba akan semakin bisa menyempurnakan penghambaannya kepada Allah Subhanahu Taala. Karena setiap nama Allah mengandung tuntutan untuk kita mewujudkan Ubudiyah Pengambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah katakan Wallillahil asma'ul husna Fadu'uhu biha Allah memiliki nama-nama yang indah Maka Sembahlah Allah Dengan nama-nama yang indah tersebut Fadu'uhu biha Meliputi doa permintaan dan doa itu ibadah sehingga kalimat "Wadu'u biha" maksudnya adalah agar kita ketika berdoa mengawali dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu Wataala yang dikenal dengan istilah kita bertawasul dengan nama-nama Allah swt dan ini adalah tawasul yang masyrur tawasul yang diperintahkan oleh syariat tawasul yang disyariatkan oleh Allah swt yang di sana ada tawasul yang syirik yaitu bertawasul dengan meminta kepada para mayib dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dilakukan orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka mendatangi berhala-berhala mereka mereka lakukan ketika mereka meminta berhala-berhala mereka dan mendekatkan diri kepada berhala-berhala itu tujuannya adalah untuk menjadi perantara agar bisa mengantarkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya sehingga perbuatan yang tidak berbeda sama sekali artinya persis sama adalah perbuatannya orang yang mereka mendatangi kuburan para wali lalu meminta-minta kepada para wali hatinya pun diarahkan dan tunjukkan dan difokuskan kepada para wali dan itu dilakukan dalam rangka untuk bisa mengantarkan kepada Allah sedekat-dekatnya sehingga inilah hakikat kesyirikannya orang-orang musyrikin Quraish yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah diperintahkan. Sehingga sebelum kita berdoa kepada Allah, kita menyebut nama-nama Allah. Baik menyebut nama-nama sesuai dengan apa yang akan kita minta atau menyebut banyak daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan secara keseluruhan secara global sebagaimana dalam doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan permohonan ketika Nabi berdoa kepada Allah Taala. Ataupun doa dalam bentuk ibadah kepada Allah Taala. Setiap nama Allah menuntut kita mewujudkan penghambaan kepada Allah sesuai dengan kandungan yang ada di dalam nama-nama tersebut sepikman yang telah kita lewati dalam pembahasannya sekian banyak dari nama-nama Allah yang telah kita ini lalui sehingga orang paling bisa tumbuh rasa cintanya kepada Allah yang semakin sempurna dan orang mereka bisa tumbuh rasa takutnya kepada Allah yang semakin sempurna. demikian pula yang bisa tumbuh rasa harapnya kepada Allah yang semakin sempurna adalah mereka yang semakin mengenal Allah melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ungkapan Al-Imam Ibn Qayyim yang selalu kita ulang-ulang yang beliau mengatakan akmalun nasi obudiyatan orang yang paling sempurna dalam mewujudkan penghambaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah al-mutaabid bi-jamiil asma'iyas-sifat Allati yatalu al-bashar. Adalah mereka yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang Allah telah kenalkan kepada manusia, sehingga. Untuk menyempurnakan pengambahan kita kepada Allah SWT Hendalah kita memiliki perhatian yang besar Dalam memahami nama-nama dan sifat Allah Sehingga akan semakin bisa mewujudkan kualitas pengambahan kita kepada Allah SWT Masa sekalian Nama Allah Al-Witer Mari kita ikuti perkataan Syekh Abdul al -Sahab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Abbas, hafiz Allah Taala beliau mengatakan Al-Witru, wawa ismun sabitun fi sunnah. Nama Allah Al-Witru terdapat di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fathis Sahihahin ya dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat yang sangat dikenal dengan banyaknya periwayatan hadis Rasulullah S.A.W walaupun dalam umur yang sangat pendek mengikuti Nabi kira-kira 4 tahunan 3 sampai 4 tahun akan Nabi Abu Yahya mampu mengumpulkan hadis sampai iaitu 5,374 hadis dan ini tidak mustahil karena yang pertama Abu Yahya benar-benar telah mewakafkan dirinya untuk mengumpulkan hadis Nabi sehingga beliau termasuk diantara ahlu sunnah orang yang tinggalnya di serambi masjid untuk senantiasa bisa mengikuti nabi lebih intens dibandingkan ketika dia tidak tinggal di masjid yang kedua semangatnya abu rrahim dalam mengumpulkan hadis rasulullah saw Sebagaimana lengkap nabi ketika nabi ketika para bertanya kepada nabi tentang syafaat Ya Rasulullah man as'adun nasi bisyafatik yaumul qiyamah Ya Rasulullah sallam siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaat kala dari kiamat Nabi katakan qatana tu ya abu hurairah sungguh telah kusangka wa abu hurairah tidak ada seorang pun yang mendauli anda dalam menanyakan perihal ini. Min hirsika al hadith disebabkan semangat anda dalam mengumpulkan hadith. Yang ketiga, yang sangat penting adalah doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar aborera orang yang tidak lupa terhadap hafalannya sehingga apa yang diafalkan beliau kumdan ingat dan tidak dilupakan lagi sehingga beliau bisa mengumpulkan sekian banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu adalah sesuatu yang tidak mustahil bagi beliau di antara hadis yang dibacakan oleh Abu Dharah dari Nabi Sallallahu Anha Sallam Lillahi tis'atul wa tis'una isman mi'atun illa wahidan Allah memiliki 99 nama itu 100 kurang 1 La yaqdaha ahadun ila dakhala jannah tidaklah seorang dia menghafalkan kecuali dia akan masuk surga yakni maksudnya adalah dia mengetahui nama Allah taala Memahami nama Allah Ta'ala Dan mewujudkan perhambaan Apa yang terkandung dalam nama Allah Suwahan wa ta'ala Seperti contoh Allah memiliki nama yaitu Al-Ghaffar Itu nama Allah Ta'ala Dan dia tahu Nama Allah Al-Ghaffar itu adalah Zat yang banyak Memberikan ampunan kepada para hamba Memberikan makhfirah Bentuk ibadahnya adalah Dia Senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wataala untuk mengharapkan ampunan Allah Subhanahu Wataala. Ini adalah ini yang dimaksudkan dengan ini orang yang mereka menghafalkan nama-nama Allah Subhanahu Wataala bukan sekadar oral lisan, karena semata-mata afalan lisan maka Seringnya layang fak tidak memberikan manfaat apabila tidak disertai dengan Itu hati dan kemudian amalan. Sebagaimana orang-orang munafik yang lesanya mengucapkan kalimat-kalimat yang indah berkaitan dengan keislamannya akan tapi kosong hatinya dari semua yang diucapkan itu sehingga orang munafik tempatnya di keraknya neraka. Innal munafiqina fi darikal su'a minan nar wa huwa fitrun fitra Allah Subhanahu itu witr ganjil dan Allah mencintai yakni jumlah-jumlah yang ganjil Allah adalah witr yaitu asar ganjil maknanya adalah sa dan Allah mencintai yakni jumlah-jumlah yang ganjil Mari kita lihat sekarang makna al-witru. Belakatakan al-witru, makna al-witru itu huwal fardhu allazi la syarikalah, la nadiralah. Ala nadir. Al-witru adalah Allah al fardu Allah sendiri dalam kesendiriannya. Allazi la syarikalah wala nadir. Yang tidak ada sekutu bagi Allah SWT Tidak ada yang serupa dengan Allah SWT Sila Allah adalah satu-satunya Tidak ada yang lainnya Dan nama Allah Al-Witru menunjukkan Nama yang menunjukkan tentang keasaan Allah subhanahu wa ta'ala wahdhaniyatullah itu tentang keasaan Allah kemahatunggalan Allah bahawa Allah adalah asa satu-satunya yang tidak ada yang, menyeru, yang menyertai Allah dan tidak ada yang setanding dengan Allah subhanahu wa ta'ala bi sifatil kamal wa nu'util jalal Yaitu Allah dalam kesendiriannya Ini dalam keasaannya Satu-satunya Dalam kesempurnaan sifat Dalam keagungan sifat Tidak ada yang memiliki sifat yang lebih sempurna dibandingkan Allah Tidak ada memiliki sifat yang lebih agung dibandingkan dengan Allah Ta'ala Wa anahu lai salahu syarikun wala mathirun fi syai'in minha' Dan tidak ada bagi Allah itu sekutu dan yang serupa dengan Allah sesuatu pun sehingga betul Allah ini esa tunggal tidak ada yang menyertai Allah dan yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wan nususul katsirah fil Quranil Karim fi nafyi wal masal Walkufu, wasami anilahi. Dan nas-nas al-Quran yang sangat banyak yang meniadakan tentang tandingan bagi Allah, keserupaan, kesetaraan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya banyak sekali ayat-ayat yang menegaskan ketiadaan serikat bagi Allah, ketiadaan kesamaan dan pandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tadullu ala dhalib yang ini semuanya menunjukkan wa tuqarriruhu allahu taqrir. Ini semuanya menunjukkan dan menetapkan dengan sejelas-jelas itu ketetapan dan penunjukan yang sangat gamblang tentang kemaha esaan Allah dalam zat dalam sifat atau dalam hal rububiyah dalam hal uluhiyah dan dalam hal kesempurnaannya Allah adalah betul-betul maha esa. Allah zat satu-satunya Pemilik kesempurnaan segala-galanya. Qalallahu taala di antara ayat-ayat Allah itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala ta jalulillahi wa antum taklamun, maka jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah anda dan tandingan-tandingan, wa antum taklamun dan anda mengetahui, anda mengetahui bahawa Allah lah satu-satunya yang melakukan atau yang memiliki segala sifat rububiyah dan anda mengetahui Allah lah ini yang melakukan itu semuanya tanpa ada yang setara yang setanding sekutu bagi Allah Ta'ala ayat ini adalah ayat yang sebelumnya menjelaskan tentang rububiyah Allah Ta'ala yaitu Ya Yuhanna subudu rabbakum Heaven, and and depth, Allah yang telah kau kum, Allah yang dari sebelum kau, la kau tak tahu. Allah yang telah kau kum, Allah yang wa kau kum, Allah yang telah kau kum, Allah yang telah kau kum, Allah yang telah kau kum, Allah yang telah kau Allah yang telah kau kum, Allah yang telah kau Allah yang telah kau Karena Allah yang telah menciptakan kalian dan orang sebelum kalian. Karena Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan buat kalian. Karena Allah yang telah menjadikan langit sebagai atap buat kalian. Karena Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit. Karena Allah yang telah menumbuhkan pertumbuhan dengan air itu. Ada Allah yang telah memdukung menumbuhkan, menumbuhkan buah-buahan untuk kalian sebagai rezeki manusia itulah yang dilakukan Allah Ta'ala semua tadi yang melakukan adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mencipta yang menjadikan bumi sebagai hamparan yang menjadikan langit sebagai atap yang menurunkan air hujan menumbuhkan tertumbuhan, buah-buahan untuk rezeki buat manusia lalu Allah katakan Fala Maka jangan sekali-kali kalian menjadikan sekutu bagi Allah Sembala Allah tanpa menyekutukan Allah alias bertauhidlah Ini yang selalu diulang-ulang maka kata Ibn Abbas Semua ayat Al-Quran yang memerintahkan kita beribadah kepada Allah Maksudnya adalah agar kita mentauhidkan Allah Ta'ala Bukan sekedar beribadah Bukan sekedar kita sudah salat Bukan sekedar kita sudah puasa sudah zakat, sudah haji sehingga mereka rasa telah sempurna ke selamanya tapi harus kemudian dilengkapi setelah kita sudah beribadah kepada Allah jangan pernah ada syirik sama sekali jangan pernah melakukan penyekutuan kepada Allah sama sekali sebab kalau kita sudah beribadah kepada Allah dengan ibadah yang macam-macam lalu kita masih melakukan perbuatan syirik ibadah ibadah yang kita bangun ibaratnya bangunan tinggi yang menjulang kayak istana megah itu akan menjadi ambrel atau menjadi berkeping-keping kayak kena nuklir habaan mansura menjadi debu yang peterbangan layang fak ini yang mesti ditekankan kepada kaum muslimin iman-iman anggene pun ibadah Sampun nyelak-nyelakkan Sudah nyelak-nyelaki Nyempat-nyempatkan Mengorbankan banyak hal Kemudian semuanya dibuat ambrel Karena melakukan perbuatan syirik Ini yang menjadi yang diwanti-wanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Jangan sekali-kali membuat tandingan bagi Allah Padahal kalian tahu bahawa hanya Allah yang melakukan semua itu padahal kalian tahu selain Allah itu semuanya itu adalah makhluk yang tidak boleh disembah karena mereka semuanya juga punya kewajiban menyembah Allah SWT sekali lagi ada pun makhluk punya tingkatan-tingkatan keutamaan dalam kehidupan itu adalah yang Allah yang telah menjelajah melakukannya kita melakukan penghormatan kepada para makhluk sesuai tingkatannya, tapi satu yang tidak pernah akan ada hak pada makhluk yaitu hak untuk disembah. Ini mesti suatu yang harus betul, mencekat, lengket, tidak ada keraguan dalam hal mewujudkan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laikah kami fil shay' wa wasamiul basir. Dialah Allah Yang tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Sehingga Kita tidak pula boleh membayangkan Allah Dengan sesuatu yang ada di alam semesta ini Apapun yang kita bayangkan tentang Allah SWT Pasti berbeda Tidak, -tidak ada yang setara dengan Allah Baik dalam hal dhab Baik dalam hal sifat Baik dalam hal kesempurnaannya semuanya tidak akan setara, setara dengan Allah Swt. Wahwasami ulbasir sedangkan di Allah dengar mendengar lagi mah melihat Allah menetapkan sifat nama dan sifatnya bagi Allah Allah asami dusami Allah yang mendengar memiliki pendengaran untuk bisa mendengar suara apapun yang Pendengaran Allah, ya liku bijalalih, sesuai dengan keagungan Allah. Kita tidak tidak menyurupakan Allah dengan makhluk. Kita tidak menyimpang kepada mana yang lainnya. Kita tidak menggambarkan bagaimana pendengarannya Allah Swt. Apakah bertelinga seperti telinga kita, atau telinga gajah, atau telinga semut? Semuanya tidak sama dengan Allah, ya liku bijalalih, sehingga tidak boleh kita. Iaitu menanyakan pula bagaimananya karena Allah tidak pernah menjelaskan tentang bagaimananya tapi hakikat bagaimananya itu ada tapi Allah tidak menjelaskan maka kita pula tidak menggambarkan bagaimananya Allah taala sehingga jangan nama-nama jangan nresi sifat lalu tergambar dalam diri kita karena tergambar bayangan serupa dengan makhluk lalu kita tolak Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya yadullah tangan Allah taala oh uh, tangan kayak kita punya tangan lalu dia tolak ah enggak mungkin ah menyerupa dengan makhluk enggak mungkin ah lalu sebagian orang menolak ditolak supaya enggak kelihatan menolak lalu kemudian ditahrif itu disimpangkan kepada makna yang lainnya oh tangan maksudnya kekuasaan tangan maksudnya kekuasaan sehingga disimpangkan pada yang lainnya ini adalah dari membayangkan membayangkan serupa dengan makhluk lalu menolak lalu menyimpangkan pada mana yang lainnya ini proses orang mereka melakukan tahrim seperti itu sedangkan sudah dijelaskan Allah dari awal Allah tidak serupa dengan apapun sehingga tetapkan nama itu Tetapkan sifat itu jangan dibayangkan dengan makhluk sehingga kita tidak akan menjadi nekonitor tidak kemudian mentahrep yaitu menyimpangkan pada mana yang lainnya dia menetapkan sesuai dengan keagungan Allah Swt. Kalian sekali lagi banyaknya kesalahan-kesalahan yang ada itu berangkat dari kesalahan di dalam memahami nama dan sifat Allah Swt sehingga ada namanya Jahmiyyah ada namanya Muqtazilah ada namanya Sufiyyah ada namanya yaitu Ahlul Kalam dan seterusnya semuanya itu diantaranya kesesatan mereka di dalam memahami nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kenapa mereka sesat? karena mereka tidak mengembalikan pemahaman mereka kepada para sahabat Nabi Jamian. mereka fahami menurut akal dan perasaannya sendiri Makanya menurut akal saya begini. Yang satunya lagi, kalau menurut akal saya begini, sehingga menjadi ABCDE terus berkembang seiring kadar akal mereka. Adapun ahlu sunnah mengembalikan pemahaman agama ini kepada para sahabat Nabi, Rasulullah Alaihim Jami'an. Kemudian juga Firman Allah Taala: Walam yakin lau kufwan ahd tidak ada sesuatu pun yang setara yang sekufu dengan Allah Ta'ala yang setara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ahadun tidak ada apapun dan siapapun sehingga betul, -betul Allah dalam ahadziahnya Allah dalam keesaannya baik dalam ahadzat baik dalam sifat semuanya adalah Allah sah, tunggal tidak ada yang memadai, menyamai menandingi yang serupa Allah menyadakan itu semuanya sehingga betul-betul makhluk itu makhluk Allah itu Allah dan tidak ada makhluk yang titisan Allah tidak ada makhluk yang memiliki sebagian daripada sifat Allah semua makhluk-makhluk demikian Allah mendudukkan tentang ini perihal ini para makhluknya Hal samian. apa memangnya anda tahu bahawa ada yang setara dengan Allah yang sama dengan Allah Ta'ala tidak ada Ayat ini semuanya menunjukkan Sejelas-jelasnya Ketiadaan tiada Kesamaan Allah dengan yang lainnya Kesetaraan Allah dengan yang lainnya Karena memang Allah Al-Khalid Dan yang lainnya adalah makhluk Sehingga tidak boleh kita memperlakukan makhluk Sebagaimana Jadi kita memperlakukan Allah SWT wa Walaupun statusnya adalah Sekedar perantara untuk mendekatkan Kepada Allah Ta'ala Oleh karena itulah Inilah hakikat tauhid dan itulah hakikat kemerdekaan hamba dan inilah dakwah yang paling inti dari dakwah para nabi menjadikan makhluk ini benar-benar hanya hamba Allah dan bukan hamba makhluk. Maka misi terbesar dari dakwah tauhid, dakwah para nabi dan para pengikutnya adalah misi yaitu mengeluarkan, membebaskan manusia. Dari penghambaan kepada makhluk Menuju penghambaan kepada Allah Ta'ala Itulah hakikat kemerdekaan Yang hakiki Seperti mana perkataan Ripi Seorang prajurit muslimin Ketika dipanggil oleh Rustum Panglima Persi Apa yang kamu bawa Kata Rustum Kata Ripi Nahnu kaumun Ibtasanalah li yukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadatir rabbil ibad kami suatu kaum yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk membebaskan manusia dari penghambaan hamba kepada hamba atau hamba oleh hamba menuju pengamban hamba hanya kepada Allah semata maka yang menjadi musuh-musuh dakwah tauhid ini biasanya para pembudak manusia para pembudak manusia di antaranya bos-bos besar di tengah-tengah masyarakat yang mereka mem membudak manusia atau menjadi tokoh-tokoh agen kesyirikan Sehingga mereka menjadi apa musuh besar yang memusuhi dakwah tauhid, yang mereka menjadi penggerak-penggerak syirik ini yang menjadi musuh besar dari dakwah tauhid, dan itu yang menjadi musuh dakwah sepanjang zaman yang memusuhi dakwahnya para nabi dan para rasul. Tidak rela kalau makhluk itu dipangkas total sebagai makhluk. Sehingga manusia tinggal menghamba total kepada Allah, sehingga setiap hamba tinggal berlomba-lomba mana hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wataala dengan amal solehnya, sehingga hamba bereksen mana yang terbaik dalam dia beramal ini kepada Allah Subhanahu Wataala. Dan syirik adalah target utama syaitan untuk menyesatkan manusia dari seratan mustaqim. Kemudian fil imani bi anna allaha wittrun adapun iman kepada Allah bahwasannya oleh itulah witrun oleh itu ganjil Allah adalah asa adalah nafyun lishariki min kulli wajihin fidzati wa sifati wal af'ali wa iqrarun bitafarrutihi subhanahu bil azamati wal kamali wal, -wal majdi wal kibriyai wal jalal wakadzalika fi iqrarun bitafarutillahi bi khalqil ka'inati wa ibda'il baryat wa ijatil mahruqat wa tasarrufi fiha bima yasha fala nittala wa la mengimani bahasanya Allah adalah mitr apa yang mesti kita lakukan nafyon wajibnya kita untuk melakukan penolakan dan dan kita meniadakan adanya sekutu bagi Allah minkulli wajihin dari segala sisi tidak ada makhluk yang serupa dengan Allah dari sisi manapun tidak ada makhluk yang mereka memiliki keserupaan dengan Allah dari sisi manapun walaupun wahanya sedikit tidak ada yang serupa tidak ada yang semisal artinya tidak ada yang persis kesempurnaan Allah Ta'ala tidak ada seandainya makhluk memiliki keserupaan dalam hal nama itu hanya nama yang sama hakikatnya totalitas berbeda Allah sami mendengar makhluk mendengar Allah basir melihat makhluk melihat dan seterusnya tapi hakikatnya ilmu Allah yaitu penglihatan Allah, pendengaran Allah tangan Allah semuanya adalah hakikat yang berbeda total dengan para makhluk oleh kata itulah jangan pernah terbayang penyerupaan Allah dengan makhluk sebab apapun yang anda bayangkan tentang Allah dengan makhluk itu adalah salah membayangkan itu, menyerupakan itu yaitu membandingkan dengan makhluk terbayang eh, serupa dengan makhluk dan terbayang itu apa yang dia lihat dari para makhluk atau membagaimanakan, menggambarkan bagaimananya bukan menyerupakan, tapi menggambarkan bagaimananya pasti salah penggambarannya itu karena dia tidak melihat tidak melihat yang serupa tidak ada penjelasan kalau dia menjelaskan bagaimananya itu pasti ngawur pasti ngawur sebagaimana ngawurnya orang bicara tentang hal yang tidak dia ketahui akalnya walaupun jenisnya kayak apa suruh kemudian berbicara tentang yaitu apa yang ada di rumah sebelah dan belum pernah melihat, tidak ada yang ngasih tahu, lalu dia bicara pasti ngawur, walaupun profesor doktor, insinyur apalagi almarhum <tik> tidak pernah akan bisa menjelaskan apapun makanya orang-orang yang filsafat orang-orang filsafat ahli kalem ketika menjelaskan tentang Tuhan maka mereka pasti ngawur dan ngerambi yang kemana-mana yang semuanya adalah justru membingungkan penjelasannya yang tidak bisa ditangkap dengan jelas yaitu penafi, mengimani Allah Wittron itu adalah menafikan adanya tandingan bagi Allah baik dalam dalam hal haladzat baik dalam hal sifat, baik dalam hal perbuatan-perbuatan. Demikian pula, mengimani Allah mitrnya Allah adalah iqrarun, yaitu menetapkan tentang kesendiriannya dan tentang keagungannya dan tentang kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, Allah dan pemilik kibria, pemilik kebesaran dan pemilik jalal keagungan demikian pula mengimani Allah fitron adalah menetapkan keasalan Allah kesendirian Allah Allah satu-satunya dalam hal menciptakan para makhluk dalam hal mengadakan apa yang ada dalam hal mengendalikan iaitu semua para makhluknya sesuai dengan kehendaknya yang tidak ada tandingan bagi Allah tidak ada yang serupa dengan Allah tidak ada yang semisal dengan Allah Taala ini adalah mengimani Allah Witir Sehingga benar-benar Allah adalah Dat yang maha tunggal Satu-satunya dalam segala perkara Yang tidak ada keserupaan dengan para makhluk Sedikitpun Waha dalai khrar Ketika kita telah menetapkan Tentang Allah yang seperti tadi Allah asa dalam segala Keagungannya Dalam dat dan sifatnya Muji pun ini akan mewajibkan kita, melasimkan kita, memiliki kewajiban ayu farrida wahdau bidzali wal kudu wal wa tawakul wal inaba anwail ibadah. Itu membawa konsekuensi. Wajibnya kita menunggalkan Allah dalam hal penghinaan kita kepada Allah. Kita hina, sehina-hinanya di hadapan Allah yang tidak pernah kita berikan penghinaan diri kita di hadapan Allah kepada makhluk, kepada selain Allah Swt. Siapapun mereka. Kita tunduk, setunduk-tunduknya kepada Allah yang kita tidak pernah memberikan ketundukan kepada Allah seperti itu kepada para makhluk hanya Allah yang memiliki hak untuk kita tunduk sepatu-patuhnya kepada Allah Ta'ala demikian pula dalam hal kita memberikan kecintaan dan harapan dan tawakal dan inabah kembalinya kita tidak akan berikan itu semuanya kepada selain Allah seperti yang kita berikan kepada Allah kita betul-betul menjadi hamba yang merasa hina sehina-hinanya hadapan Allah kita tunduk sepatu-patuhnya kepada Allah kita mencinta di puncak kecintaan yang tidak terbertanding dengan makhluk. Kita berharap totalitas hanya kepada Allah. Kita bersandar total hanya kepada Allah. Kita kembali mengembalikan segala masalah hanya kepada Allah. Dan dan semua jenis ibadah yang tidak boleh itu kita berikan kepada para makhluk. Karena makhluk tidak punya hak untuk mendapatkan itu semuanya. Inilah hakikat penghambaan. Sehingga... Adapun pun muamalah kita dengan makhluk kita standarkan itu apakah mencocoki dengan Allah atau tidak kalau kita menghinakan diri kepada Allah, maka kita tidak boleh menghinakan diri kepada makhluk karena kita sama-sama makhluk, tidak boleh kita menghinakan diri di hadapan makhluk bahkan kita supaya memiliki izah, memiliki kewibawaan Jangan sampai kita menghinakan diri kita di hadapan makhluk, di antaranya kemudian menghinakan diri kita kepada makhluk dengan meminta-minta. Nabi ketika mengajarkan kita, jangan sampai kita menghinakan di hadapan makhluk. Syarful mukmin qiyamul lill, kemuliaan seorang itu dengan qiyamul lill, salat malam, wa izzahu dan isahnya itu adalah istighna'uhu anin nas. Yaitu merasa cukup dengan pemberian Allah merasa cukup, ya ini tidak merasa tidak membutuhkan manusia. Ibaratnya bagaimana bisa mandiri total, berdiri di atas kaki sendiri, memiliki kebutuhan sendiri dengan tidak meminta-minta kepada para makhluk. Kalau menjadi peminta skala skala pribadi atau skala kelompok atau skala negara akan menjadi hina kalau sudah mulai ngatung minta maka akan jatuh kehormatan orang tersebut kemudian demikian pula tukang ngatung atau sebuah kelompok kelompok ngatungan akan juga hina di hadapan ini orang-orang yang mereka dia minta negara ngatungan juga akan jadi terhina di hadapan ini mereka yang merasa memberikan sehingga bagaimana menjadi orang yang bisa mandiri maka Nabi mandi de, generasinya untuk tutul mandiri ketika seorang pemuda yang dia masih kuat, masih muda kok minta-minta maka Nabi ajari kamu punya apa jual lalu sebagian dibelikan kampak untuk kerja sebagian untuk belikan makan badannya kuat untuk kekuatan kerja Nabi ajari bagaimana mandiri sehingga betul-betul wibawa, tidak menggantungkan kepada orang lain ini yang diajarkan Nabi kepada yani kita itu kepada makhluk harus dia bagaimana itu merasa cukup dengan apa yang dimiliki dan mandiri makanya kata nabi kalau anda ingin dicintai makhluk dicintai makhluk apa kata nabi ishab fid dunya yuhibbuka allah washab fi ma indan nas yuhibbukan anda terhadap dunia maka anda akan dicintai oleh Allah Ta'ala zuhudlah anda yang di tangan manusia anda akan dicintai oleh manusia apa maksudnya zuhud kepada dunia apakah ada, apakah sebuah keharusan kalau zuhud itu mesti harus miskin ketahmu dan iku Apakah sebuah karusan? Apakah kedah? Apakah sebuah karusan? Nek zuhud niku kedah melarat. Sandales selen atau coploan saking zuhudnya coplok-coplok-coplok nanti keratakan macet sebab nung dundan terjadi sing yang coplok. Kelambini meluntungan, pelurus, penguk, tengik karena itu yang dipakai terus, tidak ganti-ganti, rati kumbah-kumbah, zuhud tidak ditunjukkan dengan cara yang begitu, Nabi Sulaiman, punya kerajaan yang tidak pernah ada tandanya sebelum dan sesudahnya, dan beliau adalah seorang termasuk kelompok yang zuhud, Osman bin Affan, hartanya triliunan, dan beliau adalah orang yang zuhud, Abdillahirrahman bin Awuf juga demikian Al-Imam Ibnu Mubarak Ulama Yang saudagar besar Mujahid Dan beliau serang yang zuhud Zuhud bisa dengan penampilan miskin Karena memang tidak punya dunia Zuhud bisa dengan penampilan Yang kaya, raya Karena banyak rezeki yang Allah berikan Kepadanya Sehingga zuhud itu adalah amalan batin Bukan amalan doir Merasa tidak membutuhkan dunia dan tidak memandang dunia itu besar. Dia memandang dunia itu kayak yang dipandang oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika Yunus bin Maisharah menjelaskan tentang hakikat zuhud, anda akan jadi orang yang zuhud kalau anda di antaranya punya sifat tiga ini. Anda menjadi orang yang zuhud kalau anda punya tiga sifat ini. Ada ingat tak? Mungkin pernah dengar dan ingat apa itu kira -kira tiga sifat yang dimiliki orang yang zuhud? Laporin Bu. Anda seng ingat mungkin satu apa yang di tangan Allah lebih dia yakini dibandingkan yang di tangan dia, sehingga orang seperti ini muncul dari sempurnanya keyakinan dia tentang Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah mengandalkan yang di tangan dia. Walaupun dia cendral besar, walaupun dia punya kejeniusan yang luar biasa, walaupun dia punya keluarga besar yang hebat-hebat dia tidak pernah mengandalkan semua yang di tangan dia, semuanya dia bersandar total kepada Allah Subhanahu Wa Taala lebih yakin yang di tangan Allah, karena seandainya Allah mengendaki yang di tangan dia lenyap sesaat bisa terjadi. Ini di antaranya yang Allah didikkan kepada seorang mukmin atau kaum mukminin ketika perang Hunin. Di antara mereka. Karena bodohnya mereka tentang hakikat Tauhid. Jumlah muslimin saat itu. Banyak bahkan tiga kali lipat dari jumlah musuh. Sehingga di antara mereka mengatakan. Kita tidak akan terkalahkan. Dengan jumlah yang sekian besar. Allah akan tunjukkan kepada muslimin. Yang menentukan itu Allah. Bukan jumlah yang di tangan mereka yang besar itu. Sebab memang kita cari. Kita lakukan. Dan besarnya jumlah itu adalah diantara sebab kemenangan, tapi bukan penentu kemenangan. Seorang mukmin harusnya lebih yakin yang di tangan Allah. Kalau Allah menentukan menang menang, menentukan kalah kalah, sehingga tidak boleh bersandar kepada sebab, maka Allah berikan pelajaran pada muslimin, kocar kacir di awal peperangan, sehingga ini mereka tutul dibuat pura puranda oleh suku Hawalsin. Sehingga Allah katakan wa yauma hunin it'ajabatkum qaswatukum ankum syai'an. Dan ingatlah para kufran hunin yang Anda berbangga dengan jumlah takjub, berbangga dengan jumlah yang banyak dan ternyata jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat apapun kepada kalian. Bahkan kalau Nabi katakan jumlah yang banyak itu kalau enggak berkualitas nyon ten untuk, untuk, namanya untuk, nggak ada orang takut dengan untuk. Untuk walaupun sak lautan, nggak ada orang takut dengan untuk. Maka walaupun muslimin itu miliaran orang kafir nggak ada yang takut dengan muslimin, ketika tidak punya kualitas keimanan mereka. Lain dengan kalau pasukan muslimin kayak yang dikatakan Khalid bin Walid. Jitubikum yumhibbunal mauta kama tuhibbunal haya. Saya datang pada kalian wahai musuh dengan membawa pasukan yang kecintaan mereka kepada kematian seperti kecintaan kalian kepada kehidupan. Oh, pasukan yang gini ini yang akan membuat musuh gemetar. Tapi kalau muslimin sudah kufur dunia, mencintai dunia bahkan agama bisa dia jual untuk mendapatkan dunia maka akan menjadi orang yang gampang dibeli orang yang gampang dibeli kata orang pun mentalnya mental ayam sayur bukan ayam petarung tapi ayam sayur terus kalian lihat ini adalah ya ini muslimin maka yang pertama ciri zuhud itu anda lebih yakin yang di tangan Allah dibandingkan di tangan anda. Sehingga senantiasa dia mengedepankan apa yang menjadi, yaitu ketetapan-ketetapan Allah SWT. Yang kedua, sama di mata anda, sama dalam hati anda, antara datangnya musibah dan datangnya nikmat antara datang musibah dan datangnya nikmat buat Anda sama karena yang menjadi target itu adalah kebaikan di balik setiap itu semuanya yang kalau datang nikmat lahannya adalah syukur kalau datang musibah lahannya adalah sabar sehingga apapun yang menimpa dia semuanya dalam kebaikan yang dia targetkan adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang ketiga haknya orang yang mencela dengan memuji Anda sama yang menunjukkan Anda gak butuh sama sekali dengan mereka Anda suhud dengan pujian-pujian manusia dan tidak uh, memperhitungkan celah manusia yang penting Allah yang memuji dan sampai Allah yang mencela kinten kinten tiga hal ini susah nopo susah ya super susah super susah itu harus punya iman dengan tangga yang terus naik sampai pada tingkat yang kayak gitu ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia lain apa yang ada pada para sahabat Nabi Raihullah Alim Jaminan zuhudnya mereka tentang dunia sehingga zuhud itu tidak harus kere, tidak harus tampilan melarat. Tapi zuhud adalah emalan hati di antaranya dengan mewujudkan tinggal itu kata Yunus bin Masyarah. Dan itu semuanya berkaitan dengan tingkatan keimanan dia. Dan kuatnya orientasi dia tentang kampung akhirat. Kemudian. Uh, maka ketika seorang ulama ditanya. Wai yang dikatakan. Wai Zahid. Wai orang yang zuhud. Kata dia orang yang zuhud itu adalah Umar bin Abdul Aziz dunia datang melimpah ruah, datang pada Umar Bantulayus dan Umar merasa enggak butuh dengan dunia yang datang pada dia dia Umar betul-betul itu tidak terfitnah apapun dengan kerajaannya yang kuat yang besar dunia yang mewah sehingga ketika Umar menjadi khalifah itu lebih melarat ketimbang sebelum jadi khalifah Sebelum jadi khalifah lebih melarat ya Ini setelah jadi khalifah lebih melarat Sebelum menjadi, dibandingkan sebelum menjadi khalifah Ini orang-orang yang betul-betul memang mencari kampung akhirat Sehingga super amanah dengan tanggung jawab apa yang ada di pundaknya Kemudian, maaf sekalian Ah, pengakuan tentang Allah yang fitrir tadi mewajibkan dia untuk mengesahkan Allah dalam hal penghinaan diri, ketundukan, kecintaan, harapan, tawakal dan semua jenis ibadah sehingga betul, -betul dia mengesahkan Allah Swahtalah dan sama sekali tidak menyekutukan Allah Swahtalah. Wahfil Quran ayun ketirah ayat ketirah yuqayqir fiha Iu kari ru fiha subhana al mustrikin bimala ya sa bimala ya sauhum inkaruhu wal manas lahum min isbati wal muklisun lahum min al min al aqtar bihi min tafarudi biriski wal mulki wa tadbir wal ahiyah wal imana wal imata wal bda wal iada wal arshad wal hidayah wa ghadiralik likuinah bihi fi bi alihim al hujjah fi ucub ta'hidin bewu chuqit tauhidih wa ifradih bil ibadah wa iftawi mahum ali min al syirki al fadhih wal kufri al mubin wa bil uqub ala man la yamliku la darran wala naf'an wala dalam al quranul dalam al quran banyak sekali ayat-ayat yang menetapkan tentang keagungan Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkan tentang keesaan Allah Swt, sehingga yang ya, yang orang-orang musyrik pun mengakui tentang keesaan Allah Swt, sehingga orang musyrik tidak punya keluasan untuk mengingkari hal itu. Dia akan menetapkan itu sebagai sesuatu yang murni milik Allah Taala dalam urusan rezeki, kekuasaan, pengaturan, menghidupkan mematikan, mengawali mengembalikan membimbing, hidayah, dan seterusnya orang musyrik pun mengakui dan ini Allah jadikan sebagai hujah why orang musyrik yang mengakui tentang Allah yang menciptakan Allah yang menghidupkan, Allah yang sumber manfaat, Allah yang menolak madarak, dan seterusnya kok bisa-bisanya kami itu musyrik dalam beribadah anna tusrafun wa anna tufqaqun bagaimana anda bisa dipalingkan dari Allah sedangkan anda tahu Allah pemilik kesempurnaan segala-galanya tadi kok kemudian musyrik ini adalah hujah Allah kamu itu tahu Allah itu yang segala-galanya tapi kok kamu musyrik ini Allah tegaskan pada inarra musyrik sehingga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sejelas-jelasnya bahwa orang-orang musyrik ini maka Allah katakan dengan ungkapan orang kafir musyrik afala yaqilun apa mereka enggak punya akal lain nah, tiang kampung didikakan apa randui utak sehingga kalau mereka itu sudah mengakui Allah tanda kekuasaan Allah itu terpampang total di depan matanya Kok kemudian dia muslik kafir Di mana otaknya kata orang Di mana otaknya Sehingga Allah sering Mengajak manusia Buk berfikir Apakah mereka tidak berfikir Apakah mereka tidak menggunakan akal mereka Supaya mereka merenung bahasanya Semuanya itu sangat jelas Allah yang melakukannya semuanya Kok sampai mereka itu bisa kemudian menyakutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan penjelasan yang Allah jelaskan menunjukkan tentang keasaan Allah sehingga Al-Quran sesungguhnya dari awal sampai akhir menjelaskan tentang Tehid maka kata Ibn qayyim Qullu suratin fil Qur'an mutagam minatun linaw'i tehid semua surat dalam Qur'an itu semuanya itu ada kandungan tauhid rububiyah dan uluhiyah yang menjelaskan tentang siapa itu Allah lalu kewajiban untuk beribadah kepada Allah SWT wa taala. Bal naqul Bahkan aku katakan inna kullaaayatin fil Qur'ani faia mutadhamminatun Bahkan semua ayat dalam Al-Qur'an itu mengandung yaitu penjelasan tentang tauhid syahidatun Bi menjadi saksi atas ketauhidan Allah da'iyatun ilaih yang semuanya mengajak untuk mengesahkan Allah fa'innal quran imma khabarun anillah wa asma'ihi wa sifatihi wa alihi fa'watahidul ilmi al-khabari Al-Quran itu isinya satu penghabaran tentang Allah namanya, sifatnya, perbuatannya ini ta'uhidul ilmi tauhid tentang pengetahuan siapa itu Allah SWT wa taala. Wa imma da'watun ila ibadati la syarikalah. Atau isi Quran seruan untuk hanya beribadah kepada Allah SWT wa taala wa khalaqa kullama dan melepaskan semua bentuk penghambaan kepada selain Allah, fa wa tauhidul iradi at-talabi. Ini tauhid tuntutan yang dikendaki Manusia totalitas memberikan ibadah pengabdian kepada Allah Ta'ala wa inma amrun wala'un wa ilzaman bi taatihi fi nahihi wa amrihi fa ya wa mukammilati atau Quran memberikan penjelasan tentang perintah larangan yang melazimkan dia taat dan meninggalkan larangannya ini haknya tauhid dan kesempurnaan orang yang mentauhidkan Allah wa ma khabaran an karamati lillah li ahli tauhid wa taati atau khabar Quran isinya khabar tentang orang-orang atau umat yang dimuliakan oleh Allah taala yang mereka adalah ahli tauhid ahli taah wa ma faala bihim fid dunya wa dan apa yang akan Allah bertentang kepada mereka di dunia penghormatan Allah pemuliaan Allah dan penyumpahan inamkan penyempan Allah kepada mereka wa inna khabaran an karamati lillah li ahli tauhid wa taati atau habar tentang pemuliaan Allah kepada ahli tauhid dan yang mentaatinya, apa yang di Allah apa yang Allah berikan kepada mereka di dunia dan pemuliaan Allah Taala wa imma hobaran an ahli syirki wa ma faalafim fit dunia min, minamin nia minan nikal atau yang Allah khabar tentang orang musyrik yang Allah azab di dunia dan apa mereka dapat yang kelak itu di azab setelah kehidupan dunianya ini semuanya adalah penjelasan tentang Tauhid tentang Allah, tentang hak ibadah, haknya Allah tentang riwayat manusia yang dimuliakan, dihinakan Allah itu tentang orang yang berjalan di atas Tauhid dan menyelesaikan Tauhid sehingga Quran dari awal sampai akhir adalah Tauhid sehingga kewajiban kita meyakini Allah Al-Witer adalah seperti tadi bagaimana kita betul-betul memiliki gambaran tentang keesaan Allah dengan keluasan tanda-tanda kesan Allah, lalu bagaimana kita mentauhidkan Allah dengan amal ubudiah kita, jangan sampai kemudian kita menyekutukan Allah dengan makhluk. Yang makhluk itu semuanya serba memiliki kelemahan, mereka adalah ciptaan Allah yang punya kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Allah esa dan tidak ada tandingnya. Maka dan beskalian segala manfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh